I didn't feel so good Then my baby told me I'll make it feel like you should So we got on an elevator And then we shut the door Baby, we won't stop And we won't stop Till we get to the 994 Yep, we're doing that Hej, goddag. Välkommen till poddavsnitt nummer 230. Jaha, är det jag som säga säga? 8. 9, va? Jag slog att vi skulle hoppa över 8. Det var lite wild and crazy. Ja, nej. Det skulle... Men du, du sa att det skulle störa lyssnarna. Ja, framförallt så skulle det störa min <laughs> min uh, pedagogiska... Nej, min pedantiska... Mitt pedantiska ordningssinne. Ja. du spelar golf räknar och alla slåg då? Minigolf alltså Så att jag hade räknat på vad jag låg på När att ja alltså, Om du slog ett dårligt slag så Nej det räknar jag inte Då kommer jag att få bättre score Nej nej kanske, kanske när man Just i början Alltså när man var Man började spela När man var en tio mm. Tio år Och man spelade själv där. Mm. Då är det räknas mm. inte Typ man sköt på bollen Så att det var något konstigt Ja nej det räcker inte introträning nej det det ska jag aldrig mig. jag är en ärlig, ärlig. jag är verkligen en ärlig när jag spelar ska jag aldrig fuska. du kanske någon som protesterar någon som lyssnar ja. så, så är så är faktiskt så är faktiskt så, vill du. så framstår du alltså. ja Apropå ja nej men 238 vad sa du på så hade de byggt de var färdiga med, med golfbåndor på Örvik såg jag. min äventyrsgolfen. På City. Ja, just det. Jag tror aldrig jag spelar en sån där äventyrsgolf. för du det? Nej. Det känns som att man får göra det. Varför ja. ska man... Ja, nej, det där, är, det där är För att locka turister. Eller då tänkte jag också... den det här klassiska... Det här klassiska minigolf som det heter. Som det var till barngolfs... Barn... Golf, barn. En <gård> så är det. Det räcker inte för, för det räcker inte då. Det är för lite för och Ja, det alltså, händer det räcker det, det händer för lite. Det måste till mer för att för att man ska spela. Mm. Det är för tråkigt. Alltså, dagens äh, människor är för kräsna Det finns för mycket. Det är för mycket. Ja. Sociala medier och allting sånt. Ja. 70-talet var det väl det. Minigolfens, hej dig Vad tänker jag efter, jo men det, det var det nog För jag, jag minns att Jag var ju med Två, två stycken femmanna lag Eller femmanna eh, Lag i juniorer, SM Som som sa båda gångerna Var det ÖBGK eller? Nej det var ju City City och det var kval varje gång. Och jag inte in någon gång. Alltså kval... Vi var sex stycken som spelade. Ja. Så gick man fem var på. Det tror jag jag berättade om. Fem var gick man på. Banan man skulle tävla. En gång var i Avest och en gång i Karlskoga. Ja. Och jag kom sist i kvalet. Ja, utom de här sex. Båda gångerna. Från där jag gick. Ja. Då hade de alldeles spelat i City. City hade ju ett, ett lag. Okej. Okay. Jo, och... Då var det väl alltså Om det här var i slutet på 70, 78, 79 Då var det alltså runt 40 lag, juniorlag som är med och spelade i SM. Mm. Och sist när jag kollade för kanske fem år sedan Då tror jag det var tre lag som var Tre? Ja, i, i fem andra i juniorer i SM Oj, ja Alltså det är inte alla klubbar som har fem juniorer ens Nej, nej det, det är, så, så Vilka, vilka klass kan han vara med i City Citymini-golf Klubb City ja, ja men det vad heter det? Männen <laughs> Ja det är väl Anders Idljöf som, som vi såg på, på kort här också Han var ju på, på Han satt ju med, med En av våra kära poddlyster i alla fall En glad ölkväll verkar som Ja Alltså det kändes som att det var före före lugnet före stormen. Ja, precis. Före det vart före vad heter det? Det vart då är det en stor elefant som ska upp och dansa. Mm. Har man har man varit med där då har man varit en, en parvi trådn danser kan jag säga. Ja. Jesus. Ja. Jesus. Ja, nej, men sen, sen, så, nej, jag tror inte att du känner till någon andra Magnus Lidlev. Han spelar i vad heter det? golf Eller han spelar det pinget. Ja. Just. Det var en sura som spelade långgolf. Uh -huh. Nej, det var det inte. Dahlöf hette hon, jag just det. Som e den jämst stod i sigringen. Just det. Eva Dahlöf. Som är lillsurad till Håkan Dahlöf. Jo, det kommer jag ihåg. Att vranda ihop Håkan Dahlöf från Anders Gildes. <laughs> <laughs> Lätt hänt. Men var det inte... Allt uh, kanske. Så var kände så. kändisar? Nej, nej, jag tror inte jag jag känner ingen förutom... Förutom man är annars i Men jag vet inte det. Ja... Det, det, det var nog mer jag skulle säga som jag kom på, men jag glömde bort. Hur är det med minnet för dig? För? Jo men du har jag sagt nog att ditt minne... Ett minne blott. Men att, att du blir sämre och sämre på... Jag, ja... Jag... Jag har ju faktiskt kommit till, till det här att. Mm. Eh, men någon gång ska, jag ska sätta på en skiva. Och jag vet vad jag ska. Jag, men jag ska typ, jag ska sätta på det här bandet. Mm. Men jag kommer inte ihåg vad de heter. Nej. Jag vet hur skivan ser ut. Ja. Och jag vet ja, ja jag, jag vet hur vet låtarna men jag kan inte komma på Då det. Då hittar de inte i din gigantiska skivsamling som Nej, jag förväntar mig att jag kommer på det. Mm. Och någon gång, för jag har allting inlagt like, på Discogs Då kan man ju bläddra fram där Och se vad man har liksom i sin samling ja. Då får man ju bläddra, bläddra Men just det, där, jag ser så heter det Ja Ja, du ska vara glad att du kommer så sent Tycker jag Det tycker jag känt i tio år Framförallt namn Och några ja, två år här, du. Och eh, Ja med tio, och sånt där pop trivia och sånt där. Det kunde jag Sporttrivia Ja men det det, det, kom, det kom förut på en gång. Ja. Nu, nu är det nu är det eh... och så precis där man ser det framför sig men det får inte fram. det Nej. Precis där jag kom jag ihåg att jag blev irriterad på pappa för att han var säker med min ålder. Jag tänkte, är... Hur fan kan man missa liksom inte, Man Han kunde liksom säga ah, Forsgren och så. Men Forsberg heter han. Ja, ja. Och jag tänkte hur fan kan man så när man där miljoner. Eller vi, vi pratar på jobb idag Just om Om Om man skulle förklara En, en skådespelare Och då har vi pratat förut om Någon gång också Just att ja, men det är hon Hon som är med i den där filmen Som mm. han som är med Som spelar, ja. som spelar boven I, i Batman mm. Typ ja, men Hon den här amerikanska. man kommer inte på och så blir det en otroligt mm. lång, lång kedja. Men båda vet vilka det är. Alltså. Eller? Nej, den ena vet inte om den ska förklara. Aj, andra. Ja, precis. Men... Jaha, men det kan det bli också. Jaha, den som också var med i det. Båda vet om det är. Men... Ja, så, så kan det sluta om det slutar sluta halvlyckligt. Halvlyckligt, ja. Så kommer jag Valle vara redan i tonåren. Alltså? Med namn. Han bara, ja, han som kör en sab Han har en röd sab. Liksom, våg våge, <laughs> våge. Är det den som har bråsyndat och som är kannaxlad och bla bla bla. Han hade, alltså han körde en grönsab. Han var varit Tompa. Ja. Rödsab, våge, grönsab tompa. och Tompa. Vad hade Steffen för bil? Jag hade, jag hade aldrig en bil. Så här. Det har tagit en på senare år. Det har tagit en på senare år, ja, precis. Och vad heter det? Jag minns Åsa, som hon köpte den första bilen. Hon, hon, den köpte inte ens tillsammans Den köpte hon själv mm. Det var en, en person 104 mm. och det, var, det, var, det var någon äldre som hade haft Och kört med den i Boden Och bara kört ja men, I Boden där ja. Och då snackade hon om stan Inte att han hade en bot men så att till och med plast, skyddsplasten var kvar där bak, och bilen var, var sedan 15 år gammal. Ja. Och så, vad heter det, bagageluckan. Du kunde få in, när vi, vi, ihåg, vi fick inte in barnvagn i, i bagageluckan. Man var tvungen att ta bort hjulen, då gick den in liksom. Ja. Det var som en liten som att man öppnade här. Ja. Det, var, det var även den som, det var någon fel, det gick inte att starta den. Sen var tvungen att parkera den på dalen sjukhus. Vi bodde, bodde där till. Och när jag ska ha den på morgon så fick man gå dit 20 minuter innan och väntade tills någon kom till parkeringen och frågade om man kunde hjälpa med startkabla. Jag hade startkabla så fick man vänta på att en bil skulle komma. Oj. Ja. Dramatiskt. vad så var det. Men den bilen var det också en, en gång. Jo, för vi köpte en startgas så kan man ta bort någon slang och så spruta i förgasaren. Mm. då funkar det. Frågade mig inte varför. Om mm. man någon gång... Åsa skulle göra det. Eh, ja, bilen startade så. Fast det tog ett tag liksom. Men hur, vart sprutredningen så ja, var men här? Då var det inte för gasen, då var det signalhornet. <laughs> ja. Jag förstår full sympati. Jag hade en gammal Renault. grön som Var det första bilen? Första bil som... vi vet var jag fick den ifrån... Men det gick allt-fall inte genom besiktningen andra år, så då fick jag, mamma och pappa köpte en Audi, uh -huh. alltså en gammal Audi, den var skitfin, en blå Audi som... Men vad hade du för bil här nere? Är det ja, Sjur, hade jag hade en jag. Ford Focus. Focus, den hade jag från 2001 till 2015, uh -huh. då den gick i graven, sen har jag varit det bilbefriad. Det känns bra. Du, du brukar hyra då då? Ja, jag hyr just att det finns ju bilpool bara här nere om man hämtar bilsen. Att... Men är det... Ja, det blir billigare ändå. Ja. Men du hyr inte så jävla ofta. No no några gånger per år. Ska bara hyra mycket och köra mycket så blir det dyrare. Men Blir det dyrre man hyr varje dag? Nej, <laughs> <laughs> ja, då blir det billigare. Hur mycket dyrare, mycket dyrare blir det då? Då blir det... mycket dyrare. Ja, <laughs> oh, nej. Jag borde på söder, det var, jag tycker det var skitjobbigt att hålla på parkera. Så jo, men sen var det så, känner, äh, jo, det är så här prostit. parkering. Det är, just, det är inte datorn att man. Jo, men att skott måste man flytta den en dag i veckan om man inte kör någonting och så skotta fram den och fanns det fanns ingen parkering. Men här bra. finns det mycket. Men nu, är det alltså, nu får man betala. Och in i så betalar man. Ja, det här man. är ju på så här mycket. Alltså, kommer det att tusen lapp att stå på gatan bara då? Det var Hur fem år sedan. Mycket sämre. Tusen Tusen, tusen. Nej, vi är på en kaffe. Kaffe! I, kaffe. i, i pausen. Tackar. Ja. Ja, det har varit många läsande brev på sistone. Jag sa, och då ja, jag får dem till mig nu. Efter så att säga. Jag fattar inte varför för min, min mejl. Där, <laughs> eller. De efterfrågar min årliga glaslista, glas i topp. Mm. Och så jag tänkte, okej. Okay. Nu har jag fått ganska... Det, det blev hela sommaren så... Nu är jag redo att släppa den. Jag kan säga... Får jag säga en parentes bara? In, in en parentes ja. ja. Jo, en magnum har mm. Det är enda glass... Vi ja, har en magnum. Enda GB-glass har okay. mm. Det här är blandade glassar då så att säga. Ja, ja, ja. ja, ja. Du förstår men. Ja. Ska jag börja från femte plats eller? Mm. Femma... GB Sandwich Finns den kvar? <laughs> finns den kvar? Det lever och frodas Däremot ah. finns ju inte kalas sandwich kom ihåg det. Nej Det var någon så här kex variant Den var lite ljusare brun Och så var det lite chokladflarn Ja nej, den minns jag inte Kalas Kalas. Men jag kommer ihåg sandwich. den här Den heter smuggler Vad var Smugger, Smuggler, smuggler oh. Smuggler. Uh -huh. Det ser ut som en båt och så var det en sån där... Så jag, jag måste berätta uh -huh. om G.B. Sandwich, för G.B. Sandwich var ju som att dricka whisky, tycker jag, att man måste lära sig att dricka whisky. G.B. Sandwich var det också, att det, måste, det fick man lära sig att äta på, liksom att man fick... Den, den var ju inte supergod uh -huh. de, Den första liksom uh -huh. Men sen så, så, så minns jag att den var riktigt god så. Ja. Ungefär Absolut. som whisky. Kom upp 50 plats. Nej, bättre än whisky. Ja, Okej, bra. nummer fyra. Det här låg högre förra året, om du kommer ihåg. Alla mina Annars lyssnar. Andarna split. Ja, nu ni... Kommentar. Ja, nu är du ute. Och... Nu, nu, nu, Att det nu, så är så lågt. Ja. Nu är du ute på 70-talet. inte split. Vad är det för märke då? Då är det något sånt här. Om den finns det finns överhuvudtaget. Det finns. Det ska vi se här på År, Åhus, va? Ja, ska vi se. Helt runt egen är egen såna där ägelsesdokument. Ja ja, jag trumpt då. Ja. Den är den jo det kan jag hålla med den här blandningen. Ja. Lite choklad, choklad och så är det vanilj och så annars. annars annars. Ja, instan. jo men det är det är bra och det men jag har nästan förät mig på den. Så därför har den halkar inte för fjärran. Men jag kan... Ja, jag hade nog haft eh, den högt också. Den har definitivt kommit på min lista. på det här då? Nummer tre, topplacering. glasbåt. Mm. Det är väl som en smugglare ungefär, en glasbåt. Ja, det kanske. Är. Ja, det är. Det, det var en hög så du kan, kan säga. Man får lära sig att äta. Man får lä lära sig att äta glasbått. <skratt> Läras ta jag på tålamod. Ja. Okej okay. Nummer två Nogger mm. Jävligt god Jag var längre sedan jag åt en Nogger Men När man ät, börjar äta Då är det liksom Nogat under också Man skalar av ja. sen Så man bara har ja. Ska vi känna att äta ett på så sätt Det är som ett ballerina kex ja. Ät med första ljusa ja, Exakt Mm. det går inte att äta på något. nej. dumt rum dum. nummer ett 2019 ja ja va, vad var va äta förra året det var annars Split. ja okay. lakisbåt chuu hemglas finns det det är som en som en glasbåt fast med lakis så två båt två båtar på, ja. på på på lista är en båttema kanske för att jag flyttar ut i havet här ja Nej, men jag kan säga att det jag kände var ett det så får vi ta pååt först. Det var mer Mycket mer marint tema i år <laughs> än, än än förra året. Jo. Men jag, jag, jag, alltså några som jag kan du ta några, kan du ta in i Nej, men jag, jag kan ta upp jag kan ta något som jag saknar på ja. din lista. Det man saknar eh, det är ju eh, Magnum Almond. Alltså, okej. Okay. Mm. Det är där på. Det är som kondomen näcken. Den krockar om alltså. Ja. Som knottrar. Ja, den, den knottriga glassen. Det är väl den. Och sen har du ju 88. Stort strut. Nej, stor strut. Det är en lill <laughs> strut numera. Nej, 88, nej men den är bra. Och i tidningens så fanns ju även 89. Ja. Var det med hallon rippen eller? Ja. Det jag saknar mest nogensinde det är lakrispuck. Mm. Då högstod det här men då kom det Ja, det var grymt god. Cool. Och så ett tag det var det lakrispuck och så var det istället för pinne så var det mm. tugga. Nej, det var så här stång med citron inuti. Ah. Som man höll, kan man äta den sen. Ja, ja ja ja Maxat ska jag vilja säga. Den kanske är all-time-high på glassar. Ja, men jag vet, lakridspuck är ju mytomspun. Varför? varför tar de bort den? Nej, men hade du inte tagit, man att de hade plockat fram lakridspucken igen. Jo, de tog bort den och de plockade fram den, sen är den borta igen. Och... Men nu finns ju båten på hemglas. Ja, men inte på GV. Pris, pris gud. Man, ska, man undrar vilka som sitter och, och bestämmer på, på GV. Köpte du Hemglas eh, i Övik, Nej. Jag tror först jag köpte en gräsbilen kom? Ja Nej, jag köpte nog först här nere i, i Stockholm, tror jag. Det fanns en glas som hette 8, som var och en halv... och, is, och så var det cola äh, glass under Mhm. Mm det var en grönt god Det var en halv och 88 Ja Men sen, jag, jag minns äh, i högsta så kom väl den X15 Ja, nej, ja, nej. Isklassen. isklassen. På, när vi var på Bövike, när jag slog sin fäster i december förra året, då var det sån här fem kamp som vi hade på där borta på det här industriområdet mot och upp mot huset. Mm. Och då, var det, då var det bland annat det här med. Eh, vad heter de här lysande staven? Man skulle rycka ja, den och så var det det här... Eh, Mästernas Ja, och så var det... Man skjutade varandra. Nu ser jag den en på. Nej, laser... laser. Ja, laser. och så var. det Och så hade de satt upp GB-glassar. så här affischer. Ska man gissa... Jo, man, och så hade de tagit bort namnen. Och så var det olika... Så skulle man dels gissa vilket år det var. Mm. Och så vilka... Vad glassarna hette och så det var skitsvårt. Men här ja. Alltså ja. frågan är någon kunde vara från 73 och 77, och 85 liksom. För de har ju bytt ganska mycket så typ sandwichet kvar och stor och så. Men men vad heter det här hur hur gjorde de halvhyttins för de laserde dem eller hur funkar det? Ja, det var det var på det där samma ställe som Ja, jag De okay. det var det var major... man hade på det ja. ja. Ja, men det med är ju jävla svårt. Men jag, jag har, har väl berättat, det har jag berättat på när det var på Blåköket, det kommer nog va vara, ja. på turkan. En gubbe som skulle köpa en glass. Och så sa han, han beskrev att han ville ha den där matglada glassen. Det har jag berättat på podden den gång. Men de har gjort över 200 avsnitt så är inte lätt att komma ihåg. Mm. Han, han ville ha den matglada glassen i alla fall. Mm. Han såg ut som en som jobbade Ja det står där, det var på på här GB-listan eh, Då heter det Malaga Jäkla? Han läser matkladar Det är väl en bra avslutning ja, på Ja, mycket bra På, på 238 eh, Nästa podd, då blir det överraskningar Oj, oj, oj mm. Då blir det då. Stor, då storslaget Tack Hej. And I began to realize that you were telling me no lies. So come on, come on, come on, baby, let's do it some more. Said so that we won't stop, no, we won't stop till we get to the 99. Come on baby, come on and treat me right Let's go to the 99th floor and make you feel so right